Inna alhamdulillah, lillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyat amalina Men yahdihi allahu fahawal muhtad wa man yudlil fala haadya wa an la ilaha illa allahu wahtahu la shariqa lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh ya ayyuhallathina amanu attaquu allaha haqqa tukatihi wa la illa wa antum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 vi ska idag börja tala om profeten Muhammed sallallahu katt. Och det Och vi ska ha några föreläsningar om honom, en katt. Och det är en katt. Och det är en Och vi ska ha några föreläsningar om honom för att komplettera de som redan finns. På hemsidan. Då detta är ett mycket viktigt ämne. Profeten Muhammed, Alisha, som Allah subhanahu och tala ta sände, som det sista sendebudet, som en rachma till hela mänskligheten, Bashiran, wa nevira, med glada nyheter och som en vanare för ett hårt straff. Och där il-allahi, och som en kallare till Allah, beidenihi, wa siraja, och som ett, ljusande, som ett lysande ljus. Denna profet, Alisha, salam är den bästa av människor som har gått på den här jorden. Den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingen väg till frälsning och framgång förutom genom honom. Det finns ingen väg till paradiset förutom genom honom, sallallahu alaihi wa sallam. Och det här ämnet är otroligt viktigt. Då man inte kan vara muslim, om man inte har sagt, "Ashhadu an la ilaha illallah, och ashhadu anna muhammada rasulullah, jag vittnar om att ingen är värd att dyrkas förutom Allah och att Mohammed är hans sändebud. Så det är den andra delen av trosbekännelsen. Och man kan inte vara muslim om man inte säger, وَأَشْهَدُ عَنَا مُحَمَدٍ رَسُولُ Rasulullah. Och det är sorgligt att många muslimer säger att vi tror på Mohammed sallallahu alaihi wasallam och vi följer honom fast de känner inte till någonting om honom. De vet inte när han föddes, vad hans far hette, hur många år han var profet. Och så vidare. Så det är skamligt, och därför måste muslimen lära sig om dessa saker. Och vi tänkte idag börja tala om vissa rättigheter som vår älskade profet Ali har, och skyldigheter som vi har jämt emot honom. Han har rättigheter utöver eller över hans umma, och vi har skyldigheter jämt emot honom. Det kallas för hukuk på arabiska. Rättigheter, han har rättigheter. Och en av dessa rättigheter är att vi måste älska honom. Vi måste tro på honom, vi måste ära honom, älska honom, följa honom, ha honom som domare, säga sallallahu alaihi wa och så vidare. Det finns många rättigheter som vi kommer att tala om de kommande veckorna inshallah och ta'ala. Men vi börjar med att tala om kärlek till profeten Mohammed sallallahu alaihi wa En av hans rättigheter är att vi älskar honom mer än våra föräldrar och våra barn och alla andra människor. Som han sa i en hadith. Att ingen av er kommer vara en riktig troende förrän jag är mer älskad till honom än hans barn, hans föräldrar och alla andra människor. Och vi kommer prata om den hadithen så småningom. Det finns en och muslim. Och som Ibn Taymiyyah säger, så att älska honom är en av religionens största förpliktelser. En av de sakerna som är väldigt, som är obligatorisk i denna religion. Så en av de största wajibat, förpliktelserna som muslimen har, och en av religionens grunder, är att man måste i sitt hjärta älska Allah subhanahu wa ta'ala och älska hans profet. Och att älska hans profet är att älska Allah. För det är kärlek för Allahs skull. För då man tycker om Allah subhanahu wa ta'ala så tycker man också om det som Allah tycker om. Eller hur? Om du har riktig kärlek till Allah så kommer du att tycka om det som Allah tycker om. Och den som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om mest det är profeten Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam, hans khalil, hans nära vän. Och en viktig sak att känna till här är att kärlek är en drivkraft som finns i människan. Det är det som leder oss till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som leder oss till att följa profeten Muhammed. sallallahu alaihi wasallam. Och kärlek behöver man inte definiera, eller hur? För man säger att om man definierar någonting så begränsar man bara det. Men kärlek är någonting som alla människor känner till och behöver inte definieras. Men det finns olika kategorier av kärlek. Det finns en naturlig kärlek och så finns det en kärlek som är dyrkan. Den naturliga kärleken som att till exempel tycka om choklad, tycka om blommor, tycka om sin mamma, tycka om sin syster, tycka om sin fru. Det här är tillåtet. Det här har inte med dyrkan att göra. Och så finns det den formen av kärlek som är dyrkan. Och det här är endast för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den kärleken som kommer eh, på grund av att man är undergiven Man underkastar sig Man nästan förnedrar sig inför sin skapare Man erkänner sig att, vara, att man inte är värt någonting nästan Inför sin skapare Man är undergiven honom Och älskar honom Och ärar honom mer än allting annat Och att man lyder honom Och sätter hans lydnad framför all Annan lydnad Eller hur Allas lydnad kommer före Lydnad till föräldrar, bröder, syskon och så vidare. Och om man ägnar den här kärleken till någon annan än Allah, då har man begått kyrk Förstår ni? Om du älskar någon på det här sättet, att du är undergiven, du är liksom håller honom högt i hjärtat och ära honom på ett sånt sätt att du lyder honom i allt som han säger och så vidare och sätter hans lydnad framför all form av lydnad, då är det en form av dyrkan. Och det här är inte tillåtet till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och en viktig sak här att känna till är att ordet Allah kommer från el-ilah. Ordet ilah som betyder el-ma'lu. Ej el-mahbub, ma'bud. Den som människan älskar och dyrkar. Den som man dyrkar med kärlek. Kan man säga att ordet ilah Gud betyder. Och kärlek- kan också i sin tur delas upp till två andra kategorier. Kärlek som gynnar och kärlek som skadar. Och det här är Ibn al som nämner. Kärlek som gynnar och kärlek som skadar. Den kärleken som gynnar människan är den som ger en framgång i detta liv och i nästa liv. Och den är tre kategorier. Har kärlek till Allah. Och kärlek för Allahs skull. Och kärlek till de saker som hjälper en att lyda Allah. Och hålla sig borta från det som Allah har gjort, haram. Okej? Okay? Man kan kalla det för medel kanske. De medlen som hjälper oss att närma oss alla. Att man tycker om de sakerna också. En kärlek som är dålig. Det är den kärleken som, kärlek som skadar människan. Att älska någon med alla. Alltså som alla. Den här kärleken är skadlig. Och det är kyrk. Den andra formen. Kärlek till det som alla hatar. Och avskyr. Som synder. Att en människa tycker om synder. Tycker om alkohol. Älskar alkohol. Älskar att göra sina och så vidare. Det här är en kärlek som skadar människan. Och den tredje formen av kärlek. Den kärleken till saker som hindrar en från att uppnå kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Som står i vägen. Eller som minskar. Ja, som minskar eh, möjligheten att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Som om någon blir djupt förälskad i en kvinna som inte är bra och sen så tar henne kärlek över och man börjar liksom lyda henne istället för att lyda alla Allah subhanahu wa alla. Då har det gått för långt och det här är klandervärt. Och en till sak som de nämner är att kärlek med alla den första och värsta, det är grunden till kyrk. Det är grunden till den största synden. Det är, det är inte att folk tror på någon annan än Allah utan det är också att de tror på Allah och sätter falska gudar vid hans sida och sen älskar de tillsammans med Allah som de i Quraysh trodde på Allah, att han var skaparen men de hade statyer runt Kaaba förstår ni och de sa inte att de här statyerna har skapat himlen och jorden utan de sa att det är Allah som har skapat himlen och jorden men de älskade dessa statyer tillsammans med Allah subhanahu wa ta'ala och det är just det som är kyrk Så människan kommer aldrig att få framgång om kärleken till Allah och hans profet inte kommer först, alaihi sallatu wasalam. Och att man tycker om en människa för Allahs skull så som profeten sallallahu alaihi sallam han sa den som vill smaka på suttman av iman, av tro han sa att den som håller Allah mer kärt än allting annat och han sänder bud sallallahu alaihi sallam och älskar en person ändas för Allahs skull och hatar att falla tillbaka till kuffer otro, lika mycket som man hatar att kastas i elden kommer att få smaka suttman av tro den här haditen är mycket viktig att man reflekterar över tre egenskaper den som har dessa egenskaper kommer att få suttman av iman kommer känna riktig njutning i sitt hjärta och den första är att älska Allah och hans sänderbud mer än allting annat och sen att man älskar en person bara för Allas skull. Din muslimska broder älskar du för Allahs skull. Och sen att du hatar att falla tillbaka till kuffer. Och tänk här på att kuffer är det som Allah hatar mest. Du hatar att falla tillbaka till kuffer lika mycket som du hatar att kasta i en eld. Och i en annan hadith, likadant då sa han att kasta i en eld är mer kär till honom än att falla tillbaka till kuffer. Och det här är en slags prövning för människan. Pröva dig själv. Om du står framför en eld. Och du får välja mellan att lämna islam eller hoppa in i elden. Vad skulle du välja? Ja. Om du har riktig imän. Du skulle välja att hoppa in i elden. Okay. Men som sagt bara om du blir tvingad till en sån här gärning. Så kan du ljuga och säga att du inte är muslim. Men om du står inför ett riktigt val. Så väljer du att hoppa in i elden. För du sätter kärleken till Allah och det som Allah tycker om före det som du själv tycker om. Och det här är jätteviktigt. Att sätta kärleken till det, Allah, det som Allah tycker om före det som man själv vill ha i livet. Hur folk förhåller sig till detta? Det finns någon som har rätt och det finns någon som har fel. Man kan säga att folk är tre kategorier. Den första är de som är extrema i sin kärlek till profeten Mohammed. Extrema, de har gått över gränsen. Och den andra är de som är bristfälliga, de som har en defekt i sin kärlek till profeten Mohammed. Och den tredje kategorin är de som tar en medelväg De som är måttliga i sin kärlek till profeten Mohammed. Och lite exempel, de som är extrema i sin kärlek till profeten Mohammed, wasallam. Det är de som till exempel har upphöjt honom till en nivå som han inte förtjänar. Nästan som en slags, som Allah nästan förstår ni. Rättigheter som bara tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala har de gett profeten Muhammed. sallallahu alaihi wasallam. Som att de säger att han känner till det fördolda. Allt. Han är skapat av Allahs ljus. Eller den här jorden finns på grund av honom. Det här är att vara extrem. Eller han är inte en människa som visar sig. Och Sånt här får man inte tro på. Allah säger. Kul inna ana han beordrar profeten att säga. Säg jag är en människa. Men skillnaden är. Det uppenbaras till mig. Juhaili. Det uppenbaras till mig. Så skillnaden är att det uppenbaras. Han får uppenbara sig. Vi får inga uppenbara Men han är en människa. Och den bästa av människor. Och han är inte skapad av ljus. Han hade en papp, en mor och en far. Andra saker som är extrema är att fira hans födelsedag. De säger vad då om kristna ska fira Jesus, Mohammed sallallahu alayhi är bättre än Jesus Då måste vi fira honom Kan man säga så? Det är fel Förstår ni? Bara för att de gör något fel ska inte vi också göra någonting fel Om det skulle vara rätt att fira hans födelsedag Då skulle han uppmuntra till det Som han sa i en hadith Profeten Han sa Det finns ingenting gott förutom att jag har upp, Jag har kallat dig till den här saken Och det finns ingenting ont Förutom att, Allah, förutom att jag har varnat för den här saken Alltså, ordagant, han sa, det finns ingenting som före närmare till Allah, förutom att jag har uppmuntrat er till den här saken. Och ingenting som före längre bort från Allah, förutom att jag har varnat er för den här saken. Taib, vart finns haditerna där han uppmuntrar oss att fira hans födelsedag? Finns det några sådana? Nej. Taib sahaba, de älskade profeten sallallahu alaihi mer än någon annan. Brukar de fira hans födelsedag? Nej. Så om det skulle vara gott, då skulle de ha gjort det före oss. Andra saker som är extrema är att folk går och ber till honom och frågar honom om saker som han inte kan ge. Självklart är det bara Allah som kan ge allting. De ber honom att medla. De går till hans grav och säger vi vill att du ska medla för oss på dummedagen. Det här är också kyrk och det är inte tillåtet i islam. Eller de går och stryker handen på väggen runt hans grav och sen stryker ansiktet. Det är också extremt. Det har inte med islam att göra detta. Utan om man verkligen tycker om honom. Då ska man följa honom. Som vi kommer att nämna. Och då kan man fråga sig. Vad är det här för kärlek? De säger. Ni tycker inte om profeten. För att vi inte gör de här sakerna. Taib, Vad är det här för kärlek? Den ni går emot. Den sharia han har kommit med. Han kommer och säger. Gör inte bida. Ni gör bida. Han kommer och säger. Bida är det värsta som finns. Ni gör bida. Och säger att det här är ett medel. Till att älska honom. Kan det bli mer fel? Den andra kategorin av människor är de som brister i sin kärlek till honom. Aleyhi salatu salam. Och jag vill påpeka här att när man nämner profeten Muhammed då ska man säga sallallahu alaihi wa eller aleyhi salatu salam. För han sa den som inte säger så, han är snål. Den som inte säger sallallahu alaihi wa när mitt namn nämns, han är snål. Så var inte snåla. Det kostar inte mycket eller det tar inte mycket kraft. Och man får otroligt mycket belöning om man säger det. Och det är ett tecken på att man har en brist i sin kärlek till honom. Att inte säga Sallallahu Alaihi Wasallam. Sen kommer en fråga: är det obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Det är en annan sak. Men generellt eh, så har alla beordrat oss med det. Och profeten Muhammed alltså, har också beordrat oss med det. Och vi kommer ju att ha en hel lektion om just det så småningom. Typ, så de här människorna som brister i sin kärlek till honom, Sallallahu Alaihi Wasallam, det är folk som tycker om sin näfs, sitt ego, sig, sig själv, sin familj och sina pengar, mer än honom. För att de har vänt sig bort från sunnan. Och de följer deras lustar och begär. Och de tror att det räcker med att säga eh, Mohammed Rasulullah, jag tror. Jag tror jag har imän i hjärtat. Det här räcker inte. Utan om du säger det här så måste du också följa honom. Och det här är en mycket farlig eh, grej som finns bland muslimerna. Att de tror att det räcker med att man har iman i hjärtat. Det står Mohammed, Abdullah på passet. Kalla säger muslimer muslim, går till paradiset. Det funkar inte så. Vi är inte kristna. Islam, hur många gånger säger Allah alledina amalu wa amilu salihat? Man tror och man gör goda gärningar. Riktig tro är att man tror i hjärtat. Man säger tro med tungan och man praktiserar den. Förstår ni? Så islam handlar om gärningar. Du kan inte bara säga jag tror... Och sen så går det emot detta. Och de här människorna, det kan också bero på att de är väldigt okunniga. Det kan också vara en ursäkt att de är okunniga om vad islam är. Och den tredje kategorin, det är de som vi ska vara bland. Det är de som är de måttliga, de som går en medelväg. Och det är Ahlus Sunna, de som följer profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam, as Sahaba och de som följer dem. De praktiserade den här kärleken så som man ska göra. Med tal och med handling. De älskade honom mer än sig själva. Sina pengar, sin familj och alla andra människor. Och de hade satt honom före alla andra. Förutom Allah såklart. Och följde honom i det som han beordrade med. Utan att vara extrema. Och de trodde på det som Allah har beskrivit profeten med. Att han var en nebi. Han var en profet. Att han fick uppenbarelse och att han kommer att ha den högsta positionen på domedagen. Men samtidigt som man trodde på att han var en människa. En människa och de var inte extrema i honom. Och han varnade oss också. Då han sa, prisa inte mig så som kristna prisade. Isa bin Maria, Utan säg, jag är Abdullah i var Jag är Allahs slav. Och han sänder bud. Och vi ska nu nämna bevis från Koranen och Sunnan. På att det är wajib. Det är obligatoriskt att älska profeten Mohammed- sallallahu alaihi wa sallam. Och det finns många verser och många hadither som tyder på det här, men vi nämner några som räcker som påminnelse. Allah säger i surat "Qul in kana abawukum, wa wa ikhwanukum wa azwajukum wa wa وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يهدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Som kan översättas till se om era förfäder eller era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni har tjänat och de varor för vilka ni oroar er att de ska förbli osolda och era älskade hem om dessa är mer kär till er än Allah och hans sändebud och kampen för hans sak vänta då tills dess att Allah sätter sin vilja i verket alltså Allahs straff och sannoliken så vägleder Allah inte ett folk som är fäsikon alltså olydiga och trotsiga mot Allah så i den här versen nämner Allah och vi ska reflektera över den här versen inte bara gå vidare Allah nämner att den som sätter de här sakerna framför kärleken till honom och hans profet och jihad, han är vilse, han är fäsiq, han är en syndare och han kommer att få ett straff. Alltså den, Allah säger, säg om era fäder, alltså mor och far, söner omfattar alla bröder och släktingar, och era bröder och era hustror och era släkt och de ting som ni har tjänat, och han säger de i tafsir de ting som man har tjänat alla nämnde dem för de för mig väldigt kära för människan, eller hur? Till skillnad från de saker ni har fått Om någon kommer ge dig hundratusen Eller om du har tjänat hundratusen Är det samma sak? Nej Så Allah säger här, de saker ni har tjänat Och de varor för vilka ni oroar er Att de ska förbli osålda Och era älskade hem Om dessa är mer kär till er Än Allah och hans sänderbud Och kampen för hans sak Vänta då tills det att Allah sätter hans vilja i verket, alltså han straffar er. Och Allah vägleder sannoliken inte de folk som är el fasikun som är trotsiga och olydiga mot Allah. el al qurtubi som har skrivit en väldigt känd tafsir på Koranen, förklaring på Koranen, han säger den här versen bevisar att det är obligatoriskt att älska Allah och hans händerbud. Och att den här kärleken ska komma före kärleken till allting annat som människan kan tänka sig tycka om. Och det finns ingen annan åsikt i den här frågan. Alltså att de alla är överens i hela umman om detta. Att kärleken till Allah och hans sändebud ska komma först. Och Al-Qadi Iyad en av de stora lärare som ledde förut, han sa Kafa bihadi hil aya, haddan wa tibjana wa wa وَدَلَالَةً وَحُجَّةً أَلَى لُزُوم mahabbatihi Den här versen räcker som bevis bevis på att det är obligatoriskt att älska honom wa sallam, och att det är obligatoriskt och en plikt och att han förtjänar det då Allah subhanahu wa ta'ala nämnde hans pengar, hans familj, hans barn att om dessa saker är mer älskade till Allah till honom än Allah och han sände bud, att han kommer att straffa dem. Han lovade dem att han kommer att straffa dem. Och sen i slutet på versen så sa han att de är in, De är syndare och de är vilse. Alltså Allah kommer inte att vägleda dem. Tyder på att de är vilse. Så den här versen räcker. Eller hur? På att det är obligatoriskt att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammad sa Mer än allt annat världsligt Allah subhanahu wa ta'ala Och den här versen finns i suratet Tawbah Och det är vers 24 Allah säger också i al Ahzab Vers 6 bil min anfusihim. Profeten är närmare de troende Än de är sig själva Profeten är närmare de troende än vad de är sig själva. Och det här versen bevisar att profeten Salomon ska komma först. Förstår ni? Han ska stå oss närmare än oss själva. Han ska vara mer värd för oss än oss själva. Hans ord ska komma före vårat ord. Hans, vad han kallar till ska komma före det som vi vill. Förstår ni? Lyna till honom kommer före det som vi vill. Och kärlek till, kärlek till honom kommer före kärlek till oss själva. Och vår familj. Och så vidare. Och vissa nämner tafsir som Mujahid. Det här betyder att han är en fader för de troende. Han är som en fader för de troende. Och de nämner också i tafsir att om det inte vore för honom så skulle människan inte ha haft den här vägen som leder till en eviga lyckan i nästa liv. Det är på grund av honom och det han offrade och kallade till i 23 år som vi har fått den här vägen. Den enda vägen som leder till paradiset. Så all tack är till honom. Självklart är det Allah subhanahu wa ta'ala först, men alla som skickade honom och gjorde honom som en vägledare till detta. Så honom är att tacka och därför kommer han före oss själva. Förstår ni? Han kommer före oss själva. Och man förvånar sig ibland hur folk har gett den här positionen till andra än profeten Mohammed där de har satt en människa en annan människa som inte är profet eller någonting. I den här positionen. Att allt han säger, det är sant. Och allt han gör, och allt han vill, det kommer först. Och det här är fel. Den det här är för profeten Muhammed sallallahu wasallam. Och Allah säger också i Koranen, وَالَّذِينَ آمَنُوا asheddu hubbben lilla surat al baqarah 165. Men de troende älskar Allah mer än allting annat. De troende älskar Allah mer än allting annat. Den här versen omfattar kärlek till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För det faller in i kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Då man ska älska det som Allah älskar. Och Allah subhanahu wa ta'ala älskar hans profet och hans vän. Och grunden till vår iman som vi sa är just kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då måste vi tycka om det som Allah tycker om. Och profeten Sallallahu Alaihi Wasallam älskar vi på grund av Allah och för Allahs skull. Och vi lyder honom för Allahs skull och vi följer honom för Allahs skull. Och det här kommer vi att tala mer om sen så småningom i Allah säger också i Koranen: Kul in kuntum, tu hejbon Allah fa tabiruni, juhabibu Allah. Vad är lakum dunubakum, wallahu rafor och rahim? Säg Muhammed till folket: Om ni verkligen älskar Allah så följ mig. Och Allah ska älska er och förlåta era synder. Allah är ständigt förlåtande och barmhärtig. Så Allah säger i den här versen, han beordrar profeten Muhammed Salam, att säga till folket, om ni verkligen älskar Allah så följ mig. Då kommer Allah att älska er och förlåta era synder. Allah är ständigt förlåtande och barmhärtig. Här finner vi att Allah kräver av folket ett bevis från dem som säger att de älskar Allah. Och vad är det här beviset? Att följa profeten Muhammed Alla kräver ett bevis. De som påstår att de älskar Allah, de är många. Men vad är beviset för att vi älskar Allah? Det är att vi lyder den som Allah taala älskar och den som Allah har sänt för att lydas och den som Allah har sänt för att följas. Då har vi bevisat vår kärlek till Allah subhanahu taala. Och vissa, de nämner också ett fint tal där de säger att det viktigaste, det är inte att man säger att man älskar Allah utan det viktigaste är att Allah älskar dig. Förstår ni? De som påstår att de älskar Allah, de är många. Men att Allah älskar dig, det är det som är viktigast. Och då då är det garanterad paradiset om Allah älskar dig. Så uppnår man Allahs kärlek? Det här är något väldigt viktigt. Och Allah subhanahu wa ta'ala följ Allah älskar inte dig Om du inte följer Hans habib, alltså hans profet sallam, I ditt yttre och ditt inre I din trosuppfattning och i dina gärningar Du tror på det han har sagt Och lyder honom i det han har beordrat Förstår ni? Och då, uppnå, då får man Allahs kärlek Och det sades Av eh, Hassan al-Basri Att ett folk påstod sig älska Allah så Allah sänder ner den här versen för att pröva dem. Se om ni verkligen älskar Allah. så följ mig. Så det här är det som gäller. Inte bara att folk säger vi älskar honom sen så firar de hans födelsedag. Och när du kollar på dem så ser du ingen sunna, de ber inte fem gånger om dagen ingenting. Vad är det här för kärlek? Förstår ni? Så riktig kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala är i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och jag tror det salat. Vi fortsätter inshallah och direkt efter bönen. Med del två där vi ska nämna bevis från sunnan Och exempel på hur Sahaba och anhu Älskade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Så systerna hörar om, höra om de tycker ljudet är dåligt får att banka på dörren eller knacka så byter vi batteri på micken i och förallt. Alhamdulillah hamdaka <här> katiran <här> tayyiban mubarakan fika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Ala wa ala alihi wa Vi fortsätter och nämner bevis från profetens sunna på att det är en plikt att älska honom mer än alla människor. Vi börjar med hadithen som berättar att Omar ibn Khattab, anhu, att han sa till profeten sallallahu alaihi wa sallam, ja, Sannoliken så är du mer kär till mig än allting annat förutom mig själv. Alltså, jag tycker om det mer än all, alla andra människor förutom mig själv. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Nej, vid honom i vars hand min själ vilar tills jag är mer älskad till dig än dig själv. Och då så sa och han och direkt Nu är jag rasulullah Nu är jag rasulullah Så är du mer älskad till mig än mig själv. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: nu, ja Omar. alltså nu har du fått riktig iman. Och den hadith finns i Bukhari. Så vi finner här, Umar radiyallahu anhu, direkt. När han fick veta att han måste vara mer kär till honom än sig själv, så accepterade han. Och det här var inte bara någonting som han sa, som vissa skulle kunna säga idag. Utan det här var på riktigt, han ändrade sig direkt. Om det inte skulle stämma skulle han ha satt ner en vers som säger att det inte stämmer. Så han ändrade sig direkt och accepterade att profeten sallallahu ska vara mer älskad till honom än äh, sig själv. Och vad som bevisar att han ska vara mer älskad till oss än våra barn och våra fruar och, och våra föräldrar i haditen där äh, Abu Huraira radiyallahu anhu han säger att rasulullah sallallahu wa wasallam han säger: فَوَالَّذِي så بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ hans أَكُونَ أَحَبَّ yu'minu مِنْ وَالِدِهِ akuna uhabba ilayhi min wa wa Nej, vill honom i vars hand min själ vilar så kommer ingen av er ha riktig tro för sen jag är mer älskad till honom än hans föräldrar hans barn och alla människor. Och denna hadit finns i Bukhari och Muslim. Och här finner vi att han måste vara mer älskad till oss än alla människor. Vare sig de är föräldrar eller barn och så vidare. Och vissa lärdar de säger att han började med att nämna föräldrar före barn för att alla har föräldrar men alla har inte barn. Okej? Okay? Och sen haditen som vi nämnde från Anas radiAllahu anhu där profeten alayhi sallam han sa att den som besitter tre egenskaper kommer känna suttman av iman. Och där sa vi, de här tre egenskaperna var att Allah och hans sändebud är mer kärt i honom än allt eller alla andra, allt annat. Och att han tycker om en person endast för Allahs skull och att han hatar att falla tillbaka till kuffer lika mycket som man hatar att kastas i en eld. Så här finner vi Kärlek för Allahs skull också. Att Allah och hans profet, sallallahu alaihi wasallam, älskas mer än allt annat. Och att man älskar saker för Allahs skull. Och därför så sa profeten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en hadith, Man Men Ahabbalillahi, wa abradbalillahi, wa atalillahi, wa mana alillahi för att i iman. Att den som älskar för Allahs skull, och hatar för Allahs skull, och ger för Allahs skull, och vidhåller för Allahs skull, kommer att fullboda, eller han har fullbordat sin iman. Och det här är jätteviktigt, det finns i islam något som heter Al-Wala och Al-Bara Att älska och hata för Allahs skull Och det här är något som många Inte riktigt har förstått Att det räcker inte med Att älska det som är bra Du måste också hata det som är dåligt Du måste hata kuffer Du måste hata kyrk Otro Du måste hata statyer Och de som dyrkar allting annat än Allah subhanahu wa ta hata dem för Allahs skull För Allah hatar dem förstår ni? Och det här är som vi sa från en persons kompletta kärlek och fullbordade kärlek att han älskar det som Allah älskar och hatar det som Allah hatar. Och en mycket fin hadith från Anas radıyallahu anhu så sa han att det kom en man till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han saar Rasulullah när är i dagen? Och då så svarade profeten sallallahu alaihi wasallam efter ett tag. Med det delisär, vad har du förberett för dom i dagen? Och då så sa den här mannen, jag har förberett kärlek till Allah och han sende bud. Och då så sa profeten Sallallahu du kommer vara med den som du älskar. Mycket fin hadith och en annan eh, riwaia, han sa då, att jag har inte förberett mycket bön, Alltså frivillig bön eller frivillig fasta och så, men jag älskar Allah och han sende bud. Och då så sa han elmar med ma ahab, personen kommer vara med den som han älskar. Och Anas radiyallahu anhu han sa Muslimerna blev all, har aldrig blivit så glada som de levde den dagen Alltså efter att de hade blivit muslimer De har aldrig blivit så glada som de levde den dagen Och han sa sannoliken så älskar jag profeten salam. Jag älskar Allah och budet Och Abu Bakr och amar Och jag hoppas att jag kan vara med dem Fast att jag inte har gjort lika mycket gärningar som dem Spanarna. Och det finns i Bukhari och Muslim Så det här, är det här är en jätteviktig sak Och den här frågan Borde vi alla ställa oss varje dag Mannen kommer och säger nej i domedagen Han sa inte Den är år 3000, och 2000 Utan han sa Vad har du förberett för domedagen Det är det som är viktigast Inte när är domedagen, när ska du dö Det viktigaste är vad har du förberett för den dagen Då du ska möta Allah subhanahu och alla, Vad har du med i bagaget Ni vet när man dör Du kan inte göra några mer gärningar det är stopp. Och man kan inte ändra sig och komma tillbaka. Så vad har vi förberett för den dagen då vi ska dö. Då vi ska möta alla som han och tala ta på domedagen. Och den här mannen han sa, inte mycket av sunna gärningar, men jag älskar Allah och han sände bud. Och då så sa han, du kommer vara med den som du älskar. Och det här är en till fråga vi borde ställa oss. Vem älskar vi? Förstår ni? Ställ er själv den frågan. Älskar vi sångare, filmstjärnor, fotbollsspelare? Då kommer du vara med dem på domedagen. Eller älskar du profeten wasallam? Och han sahaba. Då kommer du vara med dem på domedagen. Så det är två frågor vi borde ställa oss själva. Vad har vi förberett för domedagen? Och vilka eller vem älskar vi? Vi en mycket fin hadith från Abu Huraira. Radiallahu anhu. Där han sa att profeten wasallam Han sa. Men äkta den men äkta den Näsun, från min umma som älskar mig mest, det är de som kommer komma efteråt, efter mig. Och att se mig, att bara få se mig, är mer kär till dem än deras familj och allt om äger. Och den hade inte fysiskt sig i Sahih muslim. Så att de får se profeten, sa salam, i min älskat till dem, en, deras familj och allt de äger. Och det här nämner eh, Ibn Hajar, jag tror Ibn Hajar nämner, att det är också en, en sak som man kan pröva muslimen med. Pröva hans kärlek. Om du nu skulle få välja, offra allt du äger, eller få se profeten, sa salam, vad skulle du välja? Frågan ställs, och ni får själva tänka på svaret. Vi går vidare till vad som har nämnts från Sahaba anhum, i kärlek till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är inte dold hur Sahaba älskade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Då kärlek kommer efter kunskap. Ju mer du tycker om någonting, ju starkare kärlek kan du få till den här saken. Och de som hade bäst kunskap om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, det var ju Sahaba. Och vi kommer nämna några mycket fina berättelser från Sahaba, hur de implementerade den här kärleken. I sitt liv Ali radiyallahu anhu Han frågades Hur brukade ni älska Rasulullahi Sallallahu alaihi. Och då så sa han Vid Allah Han var mer älskad till oss Än våra pengar Våra barn Våra fäder Våra mödrar Och han var mer älskad till oss Än kall På eh, När man är eh, jättetörstig På en kokhet dag Och ni vet om du är i öknen Och du är jättetörstig så det är enda som du vill ha vatten. Men han sa här att profeten hans var mer älskad till oss än allt detta. Abu Sofian, innan han blev muslim, frågade Zaid ibn al eller al-Ansari, al en man som var med i slaget av Bedder och uhud. Och han blev fånge eh, i Mekka. Och de tog ut honom från Mekka för att döda honom på grund av hans religion. Abu Sofian frågade honom en fråga, han sa innan han skulle döda honom Vid Allah, Yazid skulle, skulle du vilja att Mohammed, sallallahu sallam, är på din plats nu och du är, och vi dödar honom och du är hemma med din familj i säkerhet och då så sa han vid Allah Jag skulle inte önska att Mohammed, sallallahu sallam, var på den platsen han är på nu och han skulle drabbas eller stickas av en enda tagg som skulle skada honom. Och jag skulle vara hos min familj. Och då så sa Abu Sofyan radiallahu anhu Jag har inte sett ett folk som hade en starkare kärlek till någon än profeten Sahaba radiallahu anhu till honom. Så kolla här, när han var på väg att dö, då sa han det fina uttalandet Att jag skulle inte ens vilja att han drabbas av en tagg i foten och jag är hemma hos min familj. Radiallahu anhu Och i den fina berättelsen Från sahabin Från Medina Som kom till profeten sallallahu sallam, Och han sa vid Allah Så är du, du är mer älskad till mig Än mig själv Mina barn, min familj, mina pengar Och när jag ser dig Så tänker jag på att jag kommer att dö Och då började han att gråta Och då så sa profeten sallallahu sallam Vad gråter du för? Då så sa han, jag tänker på att du ska dö Och jag ska dö och du kommer att tas upp till nivåerna av profeterna i paradiset. Och om vi går in i paradiset så kommer vi att vara på en lägre nivå än dig. Alltså vi kommer inte att se dig. Så profeten s.a.w. han var tyst. En lång period, eller en period tills att Allah sände ner den här versen i Koranen. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَى وَصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ ر att de som lider Allah och sändebudet, de kommer vara i sällskapet av de som Allah har visat sin nåd över. Av sändebuden, de sanningsenliga, martyrerna, de rättfärdiga och vilket gott sällskap. Och då så sa profeten SAW efter den här versen, Abshir, glada nyheter. Så kollar på den här sahabin randiyallahu anhu. När han levde och var framför profeten SAW så började han gråta. När han sa när jag kommer hem, det är en annan hadith liknande Jag kommer hem, jag kan inte sluta tänka på dig Och när jag ser dig, då tänker jag på att du ska dö Och jag ska dö, och vi kommer inte förenas i paradiset kanske Tills att alla sänder ner den här versen Att de som lyder Allah Och budet, de kommer vara i sällskapet Av profeterna, de sanningsenliga Och martyrerna, och de rättfärdiga Så man kan få vara med Profeten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam Och de andra profeterna Om man lyder Allah och profeten Och i Uhud i slaget av Uhud som skedde utanför Medina så sa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, att det blev kaos i Medina det gick ett rykte att profeten salam hade dött i Uhud fast han inte hade gjort det men ryktet gick och folk skrek Mohammed har dödats och då kom en kvinna från el ansar radiyallahu anha och hon möttes av döda kroppar av hennes far, hennes son hennes man och bror och när hon gick förbi dem så sa hon, vem är det här? Och det sades, det är din far, din bror, din man och son som har dödats och då så sa hon då så sa hon, vad har hänt med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? sallam då sa hon, han är framför dig tills det att hon kom fram och tog honom i hans eh, thawb. Och så sa hon, eh, Bi abi och ummi, ya rasulullah. All katastrof efter dig är lätt. Eller hon sa också en liknande. Kullu musiba ba'daka jalal. Eller, jag bryr mig inte så länge du har klarat det. Så kolla här radiyallahu anha. Hennes man, hennes far och hennes barn. De dog alla. In Men det enda hon sa det var, vad har hänt med profeten, sa så och så sa han det här fina uttalandet att all katastrof och all sorg förutom dig, alltså som är eh, mindre än att du har dödats, är något som jag inte bryr mig om. Så länge du har klarat dig. Radiallahu anha. Och ni vet att profeten Mohammed alayhi han var välsignad. Allah välsignade honom. Han var inte som... Eh, han var en människa, men han skilde sig ändå från Uh, resten av människor att hans saliv och hans uh, svett luktade som parfym och hans saliv var väldigt speciellt det var en gång en, en sahabi som fick hans saliv i ansiktet och de sa att han blev uh, alltså över hundra år men han såg ut som en ungdom i ansiktet på grund av den här välsignelsen hur han ibland kanske spottade i en i en brunn och det blev jättemycket vatten så alltså så sig på annat många mirakel med profeten Salam och genom honom det här måste man förstå om man ska förstå den här berättelsen Urwa ibn radiallahu anhu, han sa då de hade gjort ett fredsavtal med profeten salam, i utanför Mecca när han kom tillbaka till Quraysh han hade fortfarande inte blivit muslim då så sa han folk alltså till kuffar jag har gått till konungar jag har gått till kejsar. Och kisra, Alltså konungarna av Vad heter det? Faris, alltså Iran Persierna och romarna De två stora rikerna på den tiden Jag har sett dessa kungar Wallahi, jag har aldrig Sett någon kung som blir så ärad Av hans följeslagare Så som Mohammeds följeslagare är honom Wallahi, om han spottar Så Hinner han spott knappt ramla på marken Förutom att en Sahabat har den Och gnuggar den i ansiktet och om han gör, om han gör beordrar dem så gör de det han säger direkt. Och om han gör wudu, så slåss de nästan om att få vattnet som blir över från hans wudu. Och om han är pratar då sänker de alla rösten. Och de vågar inte ens kolla på honom av respekt. Sallallahu alaihi wasallam. Och den här haditen finns i Bukhari. Och Ibn Kathir nämner en berättelse från Abu Sufyan innan det att han blev muslim. Att han kom för att hälsa på hans dotter, Umm Habiba. Som var gift med profeten Sallallahu Alaihi Wasallam i Medina. Och när han kom in till profetens äh, rum Sallallahu Alaihi Wasallam, och han var ju då inte muslim, så hindrade hon honom från att sitta på, på hennes säng. Och då så sa hon att det här är Rasulullah's säng, och du är en smutsig musrik. Och jag vill inte att du ska sitta på hans säng. Det här sa hon till sin far. Du är en smutsig musrik, och jag vill inte att du ska sitta på Rasulullah's säng. Anhu. Och den sista berättelsen är väldigt fin från Jaber anhu, där han sa att profeten salam, brukade göra fredagsfredikan i moskén och att han eh, brukade stå vid ett träd, ett palmträd i moskén för att göra khutba och folk sa till honom det är inte bättre om vi bygger en minbar. En grej som du kan stå, du kommer alltså vara högre än folket och folk kommer att se dig bättre och kanske din röst kommer att höras bättre. Så han sa, bygg en mimbar om ni vill. Så när nästa vecka kom, nästa fredagsbran kom, så tog man fram den här mimbar. Och han gick fram till den här mimbar och började göra sin fredagsbedrikan. Och då hörde alla i moskén hur trädet började gråta. Hur trädet började gråta som en bebis, som ett litet barn. Och profeten sa som gick ner från minbar och gick, gick fram och kramade om trädet tills det att det blev tyst precis som ett barn blir tyst när mamman tar barnet. Och den haditen finns i Bukhari. Och el Hassan el basri en från Tabi'in när han berättade den här hadithen så brukade han alltid säga att ni muslimer ni har mer rätt än ett träd. Alltså ni har mer rätt att längta efter profeten sa än en träd som inte har något liv. Så ni har mer rätt att längta och älska honom än ett träd som inte har något liv som han alla. Och det är också ett av de många miraklerna som skedde under hans liv som folk bevittnade Och de lärda nämner att hans mirakel är mer än tusen stycken som folk bevittnade på hans tid Och vi ska avsluta med tecken och saker som tyder på att människan älskar profeten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. För som vi sa att alla påståenden som inte stöds av bevis är betydelselösa Eller hur? Påståenden som inte stöds av gärningar och eh, praktisering de är helt och hållet värdelösa. Och ju mer man älskar honom ju mer kommer man att kunna uppfylla dessa igenkännetecken. Och kortfattat, dessa igenkännetecken är att man följer honom och håller fast vid hans sunna. Sallallahu Att man tänker mycket på honom Sallallahu alaihi wasallam, att man längtar efter att få möta honom, Sallallahu alaihi wasallam, att man lär sig Koranen och Sunna, att man tycker om de som profeten Sallallahu alaihi wasallam tyckte om, alltså Sahaba, att man hatar de som profeten Sallallahu alaihi wasallam hatade, och att man har zuhud, man har avhållsamhet från detta liv. Och den första av dessa tecken, att man håller fast vid hans Sunna. Följ hans beordringar och håller sig borta från det han har förbjudit. Det är det som man kan få framgång ifrån. Det är det som ger människan riktigt liv. Som alla säger i Koranen. Mm. Att ni som tror, besvarar Allah och sänder budet, om de kallar er till det som ger er liv. Så riktigt liv får man i islam genom att lyda Allah och hans bud. Och det finns också den fina versen. Uh, där Allah spannotalar säger att man kan så vi för honom Att kan de likställas den som var död och vi gav liv och den som går i mörkret och inte kommer att komma ut därifrån? Går de att likställa den som var död och vi gav liv och ett ljus som han kan gå med? Och han att likställa med den som är död? Går de att likställa? och de säger här, den här versen betyder att han var död för han var inte muslim. Men Allah gav honom iman och kunskap så han fick liv. Till skillnad från den som är icke-muslim, han är död. Och det här är någonting som vi alla kan känna själva. Att innan man var muslim det är som att man var död. Man hade inget liv, ingenting att leva för. Men elhamdulillah som muslim så har man fått den största neman som finns. Man har ett liv i sitt hjärta och någonting att leva för. Så man ska hålla fast vid profeten Sunna, alayhisattal salam Vare sig i lätta tider eller i svåra tider Alltid Och man ska inte heller bry sig om hur många som gör det Det är bara jag i, i det här kvarteret som ska gå till moskén Bryr det inte Du är på sanningen, följ sanningen Som vissa av sällan de sa Att följ de rätta vägarna Och bryr dig inte om hur få som går på de rätta vägarna Eller den rätta vägen Och håll dig borta från de falska vägarna och du dig inte om hur många som går på de vägarna. För de som går fel väg, de är många, eller hur? Och de som går rätt väg, de är få. Du kanske är den enda i din skola som till exempel gör salah. Betyder det att du ska inte göra Eller? Du är den enda på jobbet som kanske gör salam, eller har skägg eller hijab. Skulle du lämna de här sakerna för att följa majoriteten? Nej, strunta i majoriteten och följ sanningen. Och sen att man tänker mycket på profeten Mohammed, att man kommer ihåg honom, läser hans sira, läser om hur han såg ut, hur han var som människa, de saker som är specifika för honom och så vidare. Det här är någonting som får människan att öka i kärlek till honom och iman till honom. Ju mer man läser om hans liv, ju mer övertygad blir man om att han var en riktig profet och att han var den bästa människan som har gått på den här jorden. Och att man säger sallallahu alaihi wasallam är också att eh, minnas honom. Och vi kommer att prata mer om det sen inshallah Och, och sen att man längtar efter att se honom, som vi nämnde i hadithen. Det kommer komma ett folk som längtar efter att se honom. Eh, och de är beredda att offra sin familj och allt de äger för detta. Och det har också berättats för många av sahaba. Att de låg på dödsbädden, som till exempel Bilal och så vidare. Att de sa, fina poesivärser, de sa wa Att imorgon ska jag möta Muhammed och hans parti eller hans kompisar. Att de längtade efter att möta profeten Muhammed på dödsbädden. Och sen att lära sig Koranen och hans sunna. Där vi finner det han har kommit med, denna uppenbarelse. Och de lärde sig att tecken på hans kärlek att kärlek till honom är att älska Koranen som han kom med sallallahu alaihi wa sallam. Och den Koranen som han implementerade i sitt liv så som Aisha radiyallahu anha hon sa då hon frågades om hans karaktär hon sa hans karaktär det var Koranen. Alltså han implementerade Koranen i sitt liv. Han var ett levande exempel på allt som står i Koranen. Och sen att lära sig hans sunna och läsa den och tro på den och praktisera den. Och sen att älska dem som profeten sallallahu alaihi wasallam älskade. Den som älskar någon älskar också det som han älskar. Och de som han älskar det är hans familj och hans kompanjoner. Och från ahle sunnas grund som ibland Tehmiah säger är att älska hans familj och bevara dem. Bevara det rådet som vi fick av profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Att vi ska ta hand eller vi ska värna om hans familj. Då han sa i hans khutba. Vad är فِيكُمْ här أَوَّلُهُمَا och اللَّهِ فِي alen. Awwwaluhu ma kitaballahi. nur. Fahudu bikitaballahi. Vastem sikhu bihi. Fahatha alla kitaballahi. Varagga ba fihi. wa ahli bhiti. Och dekor fi ahli Profeten Salom gav den här predikan och uppmuntrade muslimerna till att hålla fast vid två saker. Den första var Allahs bok. Han sa i den finns ljus och vägledning så håll fast vid Allahs bok. Och han uppmuntrade att hålla fast vid denna bok. Och så sa han Och min familj, Ahla Bejti, jag rådger er att ta hand om min familj tre gånger. Och då så sa Zaid Vilka är din familj? Är inte dina fruar från din familj? Han sa mina fruar är från min familj, och min familj är de som inte får äta sadaqa efter mig. Och då så sades det vilka är de han sa, Alu Ali, alltså Alis barn, och Ali Aqil och Aqils barn, och Ali Jafar och Ali Abbas, Jafar och Abbas barnbarn. Barn. Alla dessa är det haram för att äta sadaqa. Och den här finns i Sahih Muslim Så man måste också då, eh, älska hans familj, hans barn och hans fruar och hans sahaba. Och speciellt också hans fruar som profeten, eh, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Ja, nisa och nabi, lästunna ka ahadin mina nisa. Och profetens fruar, ni är, inte som någon annan, ni är inte som några andra kvinnor. Alltså ni är unika. Och hans fruar är de troendes mödrar. Så man måste respektera dem och älska dem. Inte som shia som säger att de har gjort zina och sånt. Eller att de lämnade islam och kuffar och att de eh, eh, svek honom och gick bakom hans rygg och så vidare. Det här är smutsigt. Och den som säger så han är kafir. Och man måste hata honom för Allahs skull. Och hans anhu måste man också älska. För det var de som, som spred islam det var de som tog islam vidare till oss. De som skyddade islam på profetens tid sa och, salam, och spred den efter hans död. Om det inte vore för dem skulle vi inte sitta här idag. Så de måste man också älska. Och de är de bästa av människor efter profeterna. Och profeten sa och salam, han sa, förbanna inte mina sahaba. För sannoliken, om någon av er skulle spendera lika mycket guld som Uhud, ett helt berg, större än Kista centrum, i guld, om man skulle spendera så mycket guld Då skulle det inte vara motsvara En handfull Av det som sahaba gav Så hur mycket vi än gör Kommer vi aldrig att nå deras nivåer Och Allah säger om dem anhum wa radu an Att de är nöjda med honom Och Allah är nöjd med dem Och han sa också en hadith Att tycka om ansar är ett tecken på iman Och att hata dem är ett tecken på nifaq. Och i en annan hadis så förbannade han de som förbannar hans sahaba och sa att Allah, Allah och alla änglarna och alla människor förbannar de som förbannar hans sahaba. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska göra oss bland dem som älskar Allah mer än allt och älskar hans profet sallallahu alaihi och följer honom och dör på hans sunna och att han ska ta våra liv i bästa tillstånd ett tillstånd då vi längtar efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala och då Allah längtar efter att möta oss Ge tillstånd då vi är förlåtna för våra synder. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.